Sziasztok, ez itt a Clickplay 141 adása. Én még mindig Neurotik vagyok, és itt van. Májkül, sziasztok! És. Uh, fú, valami jó beköszönést akartam. Hát, ez most nem sikerült, <gül> akkor lapozunk is tovább. De az a baj, hogy, hogy még az elindítás előtt nagyon fura dolgokról beszélgettük, és, és abból most nehéz átjönni még ebbe kicsit. És most megbusztoltuk a Youtube csatornának a videó nézettségét, mert hogy itt még föl lesz. <gül> Ez tényleg, ez mekkora jó marketing. <gül> Legalább három ember biztos meg fogja nézni YouTube-on is az elejét a videónak. <gül> hát, vagy akkor már az egészet ott megnézik. Sokan vannak, akik YouTube-on néznek podcasteket is, amúgy. Nem tudom, szerintem a podcast műfaj, ez, ez kifejezetten hanganyag. Tehát ez fölösleges YouTube-on tolni, mondom én, mikor ez fölkerül. És én Most igazából azért, azért kerül fel, mert hogy ugye... Most megítottuk, hogy akkor Twitch-en is menjen már, hát ha valaki be akar csatlakozni. Arra meg jó felül a Twitch, hogyha valaki élébe be akar csatlakozni, ilyen beszélget. Ez igaz. Ez Arra igaz szerintem most jelenleg nincs jobb. De én megmondom össze, hogy én a Youtube-on azért szoktam, mert egy egyszerű, tehát amúgy is a YouTube ott, ott van a böngészőben megnyitva, meg beteszem mondjuk egy játékba a háttérnek, és akkor az úgy tökéletes. És akkor úgy hallgatom. Nem, nem olyan játékban, ahol oda kell figyelni, tehát nem ilyen szerepjáték, vagy, mm -hmm. vagy, vagy mondjuk ilyen mondjuk amikor Csébe elmegyünk embe vagy ilyesmi, hanem amikor csak ilyen, ilyen kis tengő-lengő valami. Én munkaközben szoktam, hogyha a podcastot, és akkor általában azt teszem észre, hogy nem, nem, nem értem, hogy miről van szó, mert nem Tehát ja, a... <gül> Inkább nem... dolgozok, és akkor így Na jó háttérzajnak, de ami most olyasmit kell betenni, ami annyira nem érdekes. De, de az szó, mind mind akkor Tehát nem Te érdekes dolgot, minek hallgatsz még háttérzajnak is. Tehát én például podcastet van, hogy mondjuk letöltöm MP3 ba és mondjuk fűnyírás, vagy valami ilyesmi közben, ami annyira nem mozgatja meg az agyat, és így jól oda tudsz figyelni, de közben mégis csinálsz valamit, ami, ami meg amúgy értelmes, meg úgy felkészültére, hogy azt kell is csinálni. Én egyébként inkább hanganyagból szoktam hallgatni podcasteket. Youtube-on akkor, hogyha kifejezetten Youtube-ra készül, mert itt van, van valami kép is, most az ilyen pont nem olyan, tehát ha valaki Youtube-ból hallgat minket, akkor hogy nincs. Elég beszéltünk, hogy valami nagy ki kéne rakni. Ja, de nem raktunk így, hogy ne most azért senki a youtube -ra. Szóval szerintem annak ott nincs sok érte, meg én szeretem ezeket néha útközben is hallgatni, tehát telefonon, de megyek valahova, akkor ez tök jó. Mert akkor meg most nemrég találtam egy egész jó kis podcast hallgató alkalmazást, ami, tehát én direkt olyat kerestem, hogy legyen neki PC-s kliense, mobilos kliense, és a kettő működjön úgy együtt, hogyha valamit elkezdesz hallgatni az egyikbe, akkor a másikba uh -huh. tudod folytatni. Az mondjuk zseniális, aki ezt kitalálta, hogy, hogy van ilyen, ez, ez egy annyira jó ötlet, hogy nem igaz. És így, így találtam meg ezt a Pocket Cast nevű, Pocket nevű alkalmazást, amiben csak egyszer beírja az ember, hogy klikplay, és akkor megtalálja azt is, akár vagy meg, meg, meg se kereste még. Hm. De elvileg minden ilyen alkalmazás kidob minket is. És beír. ez tökéletes, hogyha akar onnan folytatod a labaitod. Ezt a YouTube-ba is szeretem, tehát hogyha akármi mobilon tévé, vagy bármi nézem. Minket. Akkor van. Na, az akkor benne van. Mondjuk ez, ez jó, hogy ez azt mondta hogy tehát azt mondtad, hogy megtalál minket, és utána ellenőrizted le. Tehát ez annyira profizmus, hogy nem igaz. Hát, mert on the fly. Egybe kell írni annyi, és akkor megtalál. Már mondjuk általában hova egybe szoktam én is írni. Úgyhogy, ja, ja. De minden ilyen podcast alkalmazás is megtalál minket. Úgyhogy... Hát ha már Mondom, ezzel ezzel azt szoktam már, hogy telefon, tehát van Androidos kliens, azt hiszem van iOS-es is meg ugye windows ami még szoktam ezt használni. És akkor jó, hogy mit tudom én, valahol mész, hallgatsz valamit, aztán le kell állítanod, aztán később mondjuk a gép előtt, vagy ott elindítod ugyanazt az adást, és ugyanondan folytatja. Mm. Ez tök jó. És ha onnan folytatod, és ezt berakod munka mögé, és onnatok ezzel semmit nem hallasz, és nem értesz. Mert annyi, nem annyi, hogy ez fizetős, ráadásul uh, ilyen éves díja van. Tehát, hogy évente kell fizetni. Nem tudom, 5-10 dollár, tehát nem egy nagy összeg mondom, annyit megír felek, valaki sokat hallgat podcastot, akkor ez így volt kényelmes. Úgy uh -huh. azelőtt van, a, van ez a Fubar 2000 nevű ilyen audio program, nem tudom, hogy te ismered-e? Életemben ilyen nem nagyon, még róla. Nagyon minimalista, de ilyen pluginekkel jó fel lehet turingolni. Tehát ilyen kifejezetten azoknak való, akik szeretik testre szabni a mindent. Tehát egy skineket tudsz rátenni mindenféle pluginokkal, meg megjelenítést, meg mindenfélét. És van hozzá egy ilyen podcast hallgató plugin is. Tehát ott megadod a podcastnek a, az RSS címét, az ott behúzza az adatokat, és tudsz valóját is csinálni, hogy letöltöd az adást, és akkor utána offline módban hallgatod. Ugye, a PC -en annyira nem... Ennek annyi értelme van, hogy nálam néha olyat csinált, hogy elkezdem hallgatni, és valamiért megszakad, és akkor utána elfelejt, hogy hol hallgattam, és kezdj előről, ami azt itt nem, nem egy jó dolog. És akkor azzal szoktam azt csinálni, letöltem egy offline, és utána hallgattam meg. Uh -huh. De aztán megtaláltam ezt a másik cuccot, amit így lehet használni, mobilon is, meg a pc is, és azután ez ebből jön. Na, hát én jó, beszéltünk itt témát, amit most írok fel. <gül> Hallgass így podcastet című rovatunkat, hallattátok? <gül> <gül> így van, így van. Meg ugye hallottuk múltkor, hogy van, aki Spotify-on hallgat minket. Amin, nem, nem az volt? Valaki az azt mondta, hogy Spotify-on fönt vagyunk. Még így így hallottad, úgy hallottad, hogy mögötted hallgatták Spotify-on, és mondták, hogy hm, most én valaki spotify itt a... ja. ja, ott a, igen. a kommentek közt, igen. Igen, meg valaki azt is írta, hogy rossz lett föltöltve. Nekem az is ríg. Igen, jó, ezt megbeszéltük már a múltkor. Nem kell, minden <gül> <gül> és azóta ki legyen javítva? Igy van, és meg is köszönte, úgyhogy mi is köszönjük a hogy Egy valaki biztos meghallgatta az, az, az adást is. <gül> De amit kétszer töltöttem fel, azt meg milyen sokan meghallgatták. <gül> kétszer annyian. <gül> Egyébként így kell csinálni. Nem is kell egy podcast podcastodást csinálni. Csinálunk egy párat utána, egy random, egy régebbieket így feltöltögettek. Vagy azt is lehetne, hogy felveszünk egy kétórás podcastet, vagy másfél órás, nem tudom, attól függ, hogy mennyi szokott lenni, és akkor ilyen tíz percenként minden, minden hétvégén adunk egy kis tíz percet belőle. Egy-egy <gül> témát. Annyi művel YouTube a YouTube-ra 10 perces videók a merők. Hát muszáj, és, uh, igen. Mert úgy jön neki ú, jó barát, Akkor ezt itt akkor most le is zárom, sziasztok, mert 12 perc. <gül> mennyire mennyi reklámot beletenni? <gül> Na jó, de most már akkor kezdjünk el olyan témáról is beszélgetni, amit felírtam. Én mondjuk az, de az első témát, hogy felírtam, arról szerintem tudunk beszélgetni, mert már megkéztük eleget. És most uh, lehet, hogy egy kicsit nem annyira fogom megkézni, mert ugye megjelent a GeForce Now, most már. Magyarországon is, hivatalosan is. Kilépett a bétából. Úgyhogy mindenki, aki szeretné, az ki is próbálhatja. Van neki egy ingyenes verziója is. Hogyha ha valaki csak kipróbálná, hogy ez hogy is működik. Én is ezt választottam egyébként. Mondjuk a fizetés verzió sem nagyon drága, mert én 5 dollár körül És mi a kettő között a különbség? A különbség az az, kérlek szépen, hogy... Mármint azon kívül, hogy az egyik ingyenes, a másik meg pénzbe kerül. Az ingyenes verzióban ott van egy korlát, hogy egy órán keresztül használhatod folyamatosan. Ez az egyik különbség. A másik az, hogy lehet, hogy be se enged. Ja, mert hogy van ilyen várólista. Igen, van egy várólista. Nyilván azokat szolgálja ki először a szerver, akik fizetnek. Hát ez logikus. Ha fizetsz, akkor... Akkor nem kell ezt így végelmez a sor. Itt, itt, itt nem az, van, mint a Google Stadionál, itt tisztában vannak azzal, hogy a szerver kapacitás véges, és ezért nem akarnak egyszerre beengedni annyi mindenkit, gondolom én, mint laikus. Most tehát erről van szó, hogy ezért hmm. kell USCU-ba. Igen, meg hát azért valami legyen, ami ösztönöz arra, hogy fizes. Hát ez egy Viszont... órás leállás is hát, ösztönöz. Igen, hogy is elég ne, ez is eléggé ösztönző. De ez tökéletes arra, hogy kipróbáld, hogy hogy is működik ez a tudsz, ez a ha éppen beenged a szerver. Na most én pont, úgy próbáltam ki ezt a cuccot, hogy teljesen jól működött minden. És maga a cucc marha érdekesen működik, mert ugye tudni kell erről a szolgáltatásról, hogy ez játékokat nem ad. Tehát ez nem egy olyan előfizetés, amire azt mondod, hogy fizetsz, és akkor mert nem van x játék, és akkor azokkal lehet csapatni, hanem azok a játékok, tehát azokkal a játékokkal tudsz játszani ezen keresztül, amit már megvettél, mondjuk Steam-en és Tehát hozzátársítani a... tudod őket. Tehát gondolom, hogy a meg az origines meg azokat is ugyanígy. És Marha érdekesen működik, mert elindítod az apot, és most elindítom én is közben, hogy így on the fly tudjam nézegetni azokat. Te elindítod az appot, és rákeresed a játékokra, amikkel szeretnél játszani. Mert nem minden játéknak van ilyen támogatásra. Egyébként, nem tudom hogy ezt, mi alapján döntik el. Emileg most volt hír is, hogy egy csomó blizzard játékot kivettek belőle. Igen, igen, igen mert valami bekerültek, aztán állítólag nem úgy volt, meg nem adtam uh -huh. hozzá jogokat, és kiszedték belőle, azt én is hallottam. Jó, ez mondjuk elég nagy baromság, hogy miért sem nem adnak hozzá jogokat. A lényegében ez a szolgáltatás ez úgy néz ki, hogy amikor elindítod, és azt mondod, hogy ez a játékokra akarsz játszani, akkor neked csinál egy virtuális gépet, ami konkrétan úgy néz ki, mint te. Tehát megjelenik rendesen egy asztal, ami bejön, ha steames a játék, akkor bejön egy Steam belépés. Tehát neked be hmm. kell lépned a Steam account igen, igen, igen, És kvázi ez tök úgy néz ki, mint egy friss telepített Steam. Tehát nincs rajta semmilyen játék. Csak az, hogy belépsz, és azt is neked, kvázi telepítened kell, tehát úgy, úgy néz ki, mint egy steam telepítés. Tehát ráböksz a telepítésre, ez kb. 0 másodperc alatt kiírja, hogy telepítve van, <gül> anélkül bármit letöltene gondolom ez valami nagyobb tárolóhoz csatlakozik, és a telepítés az én csak annyit csinál, hogy ebből a tárolóból hogy hol van is, hogy megtének ez. Ezt nagyjából itt tudom elképzelni. Tehát szinte azonnal elkezdhetsz vele játszani. Én két játékkal teszteltem. Az egyik az a Destiny 2 volt, mert az a viszonylag szoktam játszani, tehát anném összehasonlítási alapom, hogy hogy néz ki az élőbe. És meg kell mondjam, hogy nem, nem futott rosszul. Tehát a grafikára kb. meg nem mondaná az ember, hogy ez nem a gépen fut. És amúgy a grafikát csak, ezt te be tudod állítani így? Vagy így, ha akkor fix a grafika? Elvileg bejön a, az options ugyanúgy, mint a gépes verzióba. Tehát teljesen úgy néz ki, mint a gépes verzió. Uh -huh. És alapban elég jól néz ki. Ráadásul az van, hogy ha, tehát elvileg a fizetős verzióban az van, hogy ott az RTX-et is be tudod kapcsolni. Mégiscsak csak az Nvidia csinálja, tudod uh -huh. ezt is. Ja, ja. Legyen valami értelműségünk mondjuk pont a Destiny 2-ben a de nem is az a lényeg. És én felhúztam ugye az zegeret, mert én hardware szoktam beállítani a, a DP-t, ilyen 5600-ra, és meg kell mondjam, hogy egész jól működött. Tehát volt egy, tényleg egy egészen minimális késés, de tényleg nagyon minimális. Annyi, hogy érezhető, de nem zavaró. Abszolút nem olyan, nem mint ami, amit mondjuk ott a Gogu stadia -nál demoztak ott a videóban, hogy mm -hmm. a szó megnyomta, és akkor és olyan akkor fél másodpercen ja, annál, annál jobb ugrott. Ann annál sokkal jobb persze. Múgy kaptam hogy ez a szerver hol van ez az nvidia a szervere. Elvileg ugye Európában is vannak szerverek, meg mindenfelé, szóval lehet, hogy ez viszont közel van hozzánk, azért volt ilyen, ilyen bár Állítólag azt a azt a gülörös cuccot is úgy Izé, tesztelték, hogy ott elég volt viszonylag közel egy szerverhez. Tehát. Ja, hát igen, igen, gondolom, nem izé, az Éjszak is Alkról próbálták. Uh -huh. Tehát a, Googlet én nem, a Google én nem próbáltam, de így ránézésre a videók alapján azt mondom, hogy az NVIDIA ez sokkal jobban. Amúgy így visszagondolva, tehát, most nem tudom pontosan, hogy a Blizzard játékok miért tudtak el, lehet, hogy hülyeséget mondtam a jogokkal kapcsolatban, mert mindent, de mondjuk tényleg igazad van, basszus, és gondoltam, hogy nekik ebbe abszolút nincsen semmi beleszólásuk, mert konkrétan a játékot megvették. Tehát, hogy meg kell a játékot ahhoz, hogy ez működjön, ergo te költesz pénzt a Blizzard játékokra, most őnekik tök mindegy, hogy ezt támogatva volna a geforce nával vagy nem, mert a játékot ugyanúgy megvették, MAX a gépre nem költenek. Igen, igen. A GeForce-nál ez olyan szolgáltatás, amivel te kapsz kvázi egy számítógépet a felhőben. Igen, igen. És te azzal a játékkal, amit amúgy megvettél, játssz. ez olyan, hogy egy számítógépre Mint az Kijön hozzá a Blizzard, és azt mondaná, hogy arra gépet te felrogtad az overwatch hát arra nem fel. Ja, úgyhogy ma megvették. Hát könnyen arra rakhatod fel, amire bejelentkezel, nem? Tehát, hogyha most én tíz gépre felrakom, és bele, belépek az én profilommal, akkor felrakhatom mind a tízre. Az más is, hogy egyszerre nem tudok velük játszani. Azért hogy feltelepítheted bármelyikre. Igen, igen. Tehát ez egy kicsit azért fura, hogy így azt mondta Bizert, hogy akkor így mégsem szeretem. Jó, lehet, hogy nem ezt mondta, azt, azt tudom, hogy valami hülye indokkal vonta vissza őket. Most lehet, hogy én a jogokra gondoltam elsődlegesen, de hát aztán ki tudja, a blizzard sem lehet tudni, főleg most, a, ami van ott náluk, úgyhogy. Ja. és tehát elvileg elég sok játékot meg kliens támogat tehát talán mi a Uplay játékokkal is tudsz így játszani meg hát, ténylegében bármivel már ha úgy veszük egy, egy virtuális gép futva a felhőbe, mm -hmm. tehát arra bármit fel lehet telepíteni csak az olyan fura, hogy úgy oldották meg hogy te elindítod a destiny a gépre feltelepített kliensedből és akkor az elindítja a virtuális gépet ami elindít egy Steam-et ahol neked be kell jelentkezni úgy kell csinálnod, mint a letölteni, és aztán már játszhatsz is. Tehát kicsit ilyen, nem tudom, tehát ilyen körülményesnek tűnik azért már viszonylag. Már előttem vannak a lelki szemeim előtt a Kamu, NVIDIA geforce oldalak, ahol egy-egy betű van elírva, és ott is be kell jelentkezni a minden is. ugye lopják az akkodat, csak úgy nekkel. Úgyhogy ez nem tudom, böngészőből működik-e, mert én a kliens töltöttem, és abból megy. Lehet, hogy azért nem lógészőből is. Mondjuk a kliensből, a de ez annyira vicces, hogy tényleg annyira úgy működik ez az egész, mint hogyha a gépeden lenne, hogy én Facebook csoportoknál, ugye, hát most bejött én Magyarországra, és ingyenesen ki lehet próbálni, szóval nálunk is mara a és vannak, akik észresen vették, hogy az a játék, az nem települ hozzájuk, tehát nem az ő gépükön fut a Steam, és települ valami játék, hanem, hanem az egy felhőben van az egész, és nekik igazából csak egy, egy papírvékony G-force Now kliens fut, tehát, hogy ehhez meg igazából nem kell túl nagy erőforrás, tehát ugye pont az a lényege, hogy neked nem kell egy erős gépnek lenni otthon, uh -huh. hanem ezt elindított kvázi egy akár okos tévén is, ha van hozzá ilyen ilyen kliens. Hát meg akár mobilon is. Meg mobilon is. Mobilon próbáltam volna, de ott, ott nem, ott már nem engedett be, tehát ott, ugye mondtam, hogy az ingyenes verzió az nem mindig engedi be az ember, csak ha éppen van elég kapacitás. Mert hát jól a mobilra például kellene valami kontroller, vagy valami ilyen kiegészítő, mert... Ja, persze, persze. Hát a gondolom az érintőképernyős rész, azt nem folyik csak ezért belegyülegrálni minden játékban. Ja, hát a játékoknál kiírja, hogy... Jó, hogy melyik támogatja? Jaj, jaj, jaj. Ja, ja, hát, Elvideglár, rá lehet dugni mobilra, egeret billentyűzetet is. Jaj, ja igen, persze, van, persze. Ami, ha belegondolsz, elég durva, tehát mit tudom, van egy, van egy nagyobb kijelző. Teszem azt mondjuk, egy tableten egy játszani ott ugye benne van az Android, arra rádúgsz egérbillentyűzetet, és bárhol játszatsz. Ahol oh, persze jó internet van. Tehát most hozzá kell tennem azt is, hogy nekem itt, hol azért Gigabiten van. Hát, hogy azért az internet, az itt egy nem probléma. Jó, de te a még a ér. is érezted. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Tehát oké, okay, hogy mi, mi van akkor, hogyha mondjuk ennél gyengébb a netted, és, és mondjuk még van valami szerverlag, és minden, akkor már lehet, hogy jobban éreznéd a, a, a kicsi kicsikéséseket. Azt utik, azt tuti. Erről majd belinkelek egy videót, mert egy uh, magyar youtuber csinált róla olyan videót, hogy különböző internetekkel, különböző eszközökön, tehát még útközben is autózás közben ült a zanyos ülésen, és, és próbált elindítani valamit, megjátszani. Uh -huh. és abban eléggé ki hogy a különböző internetsebességekkel mennyire működik ez a cucc, vagy mennyire nem működik, Uh -huh. Tehát van, ahol tényleg borzasztó játszatlan, van, ahol előjönnek ezek a... Ugye, mint amikor úgy töltött be a videót, hogy így szalatabilítés, mert ugye kevés a zsáv uh -huh. az is kijön. Úgy közben az mondta, hogy ott ez teljesen esélytelen, mert ugye, amikor mész, akkor adó tornyokról ide-oda ugrál, és hát az a az a késés, az látszódik benne rendesen. Tehát, jó, hogyha én vonaton ülök, és éppen, mit tudom, csak így azok, ahol viszont a kevés adat mozogott, is néha az van, hogy bocs, de így kidob, és akkor vissza yeah, játékozni yeah. a most ez egy ilyen GeForcenálnál hát elég érezhető, hogy t -t -t azért rendesen lagok vannak, a képminőség is, bocsék, tehát én pont ott próbáltam ki, ahol semmi esélye, hogy nekem kellene használni, mert egy, egy gamer PC nem futad az ember GeForcenált, mert tök fölösleges. Viszont ha kell otthon valami gyengém géped van, nem is akarsz igazán upgrade-elni, akkor egy, egy ilyen vagy átmeneti megoldásnak, vagy kipróbálod, hogy neked ez jó-e, aztán, aztán kiderül. De tényleg, tehát egy minimális késés tényleg van. De, de tényleg, tehát sokkal kevesebb mint amire számítottam. Meg jó, hát az sem mindegy, hogy milyen játékot játszol vele. Tehát például egy körökre osztott civilization vagy XCOM-ot, például annak vígan jó. Ja, persze, mert ott például a késés annyira nem zavaró. Egy... egy autóversenyesi játék, hát ott, ott már lehet, hogy problémák lesznek. Igen, a másik pont egy ilyen volt, a Gripet próbáltam ki, mert ahogy elindítja az ember a GeForce now itt két játék volt, ami rögtön feltűnt, ez a Destiny 2, meg a grip. Uh -huh. Valamiért ezt a kettőt tették, úgyhogy mivel ezek megvannak, mondom, akkor próbáljuk ki. A Gripet nem játszottam még PC-n, úgyhogy ezen a GeForce now próbáltam ki először, egész jó futott. Én azt mondom, utána rögtön kipróbáltam PC-n is, hogy azért valami összesújítási alapom legyen. És hát a PC-n egy kicsit jobban reagált a dolgokra a játék, de én azt mondom, hogy nem rossz. Tehát Bőven az a szint, ami már, már játszató, hogyha van egy jó internetet mm. hozzá. Jó, mondjuk ez nézőpont kérdése, mert most mondtad, hogy ehhez jó internet kell meg minden, de most ha belegondolsz, hogyha ez tényleg működni fog, és csak egy jó internet kell hozzá, akkor lehet, hogy inkább jó internetet veszel, mert azt több mindenre tudod használni, mint mondjuk egy gamer PC-t. Jó, de én mindig azt mondom, hogy nem cseréli le az egyik a másikat. Ja nem, nem, nem, én sem mondom, nem, te, a... de azt mondom, hogy ha mondjuk nincs annyi pénzed, hogy vegyél egy gamer PC-t, de szeretnél játszani, akkor ez egy tök jó alternatíva. Főleg igen, úgy, igen. hogy manapság... Havi öt, havi öt dollár jelenleg. Nem tudom, ez, ez talán lehet, hogy emelkedni fog. Lehet, hát hogy le, a szerintem fixen el. lesz majd ilyen prémium, meg, meg ilyen szírszarok, hmm. meg Home Edition, meg jaj, mindenféle jaj. maraság. Biztos, hogy bele fogják pakolni. Ez most nagy divat mindenbe ilyet. De most legyen, ez az ára annyira nem durva ez, hát pont, a az a, ez az. pont az a határ, ami, ami, hogyha nem hiszel benne, és érdekel, kell, akkor kit ott próbálni egy hónapban. Mert most Igen, 5 dollár az abszolút nem, nem vág földhöz. Hogyha, hogyha esetleg nem működik, és egy hón, egyszer kipróbálod, és szar, és talán nem használod, az is csak most 5 dollár egy hónapra. És legalább megtudtad, hogy erre lehet -e építeni, vagy nem. Pontosabban fél 5 ,5 euró most jelenleg. Hát az már kicsit azért drágább, de még az még mindig az a, <gül> Jó. a hővel lenyelhető kategória. Tehát, hogy egy hónapban nem mész kétszer hamburgerezni. É, és most nézem, hogy milyen extrákat ad, de tényleg amiket nagyjából elmondtam. Ennyi. Nem úgy el... hogy van ingyenes verzió, és mert ha beenged, akkor már ott is meg tudod nézni, hogy egyáltalán a te internetet Az bőven jó, tehát az ingyenes verzió, az tényleg tökéletes arra, hogy kipróbáld meg, hogyha mit tudom, én te mondjuk nem, tudod, hogy nem akarsz egy óránál többeket játszani, akkor meg azt mondom, hogy talán hosszú távon is. Hát, ezt kellett, azért jó, az olyan... ugye ott van az, hogy ha, ha beenged, akkor játszol, hanem akkor nem. Tehát igen, ez azért igen. mindig ott van a dologban. Ez kicsit nekem az online-ra emlékeztet, mert ott volt ilyen régen, hogy, hogy fél órát játszhattál bármilyen játékkal, és ott az még beengedett, és emlékszem, ott, ott, ott még nagyon szar internetünk volt, vagy hát a mostanihoz képest, nekünk nem volt rossz az internetünk, csak a ezekhez, a gigabites netekhez képest, ugye akkor még nem ez volt a max, amikor az online ment. Az még egy 5-10 éve volt, és abszolút jól működött. Jó, hát az is lagott, mint a szar, de... hát, ma csak szar volt, emlékszem. Én a, a, a Borderlands egyet próbáltam így ki, és szörnyű volt. Jó, hát most... De érted, nem hát, volt más. Összehasonlítottatlan a GeForce now meg ugye hát az internet nyilván azért hát, hát is lehet nálam is cserélve, tehát lehet, hogy az, az dobott rajta sokat. Jó, lehet, hogyha most például az online visszajönne a semmiből, nem fog, de ha visszajönne a semmiből, lehet, hogy már egy, egy giganet, gigabites netnél ott már az is működne normálisan. Ki tudja. Mert be azért hát, tényleg 10 megás netből nem lehet csodát csinálni. Hát nem. Ez Ezek is az van, hogy most már egyre több ilyen szolgáltatás jön ki, és a, a jobb fog nyerni. Bár mondjuk ez a, a GeForce-nál, ez igazából tényleg csak egy, ugye ez, ahogy mondtam, nem a játékokat. És a többi szolgáltatásnál ugye, ott be van építve, hogy jó, mondjuk, ha úgy veszik a Google, de ezt, ezt tartom Google sem ad a játékokat, játékokat a sztádiával, hanem ott kell Jó, de, de Youtube-on keresztül meg tudod venni meg ilyenek, ott az kis jó, de... ura nekem. Tehát e, szerintem ez a, ez a, ez a biztosabb. Mert most, most vennél egy ilyen szolgáltatásnál játékot, ami lehet, hogy a szolgáltatás, tehát hogy nem is biztos, hogy hiszel benne teljesen, és mi van, ha holnap után becsődöl, használni. és utána azzal a játékot, azzal kitörheted a seggedet. Mert az igen. már nem lesz meg. Akkor inkább megveszed Steam-en, Original Jupple-en, betűneten, és akkor használod egy külön szolgáltatásként. Igen, igen. Tehát ennyiből jobb a g hogy ott lényegében egy olyan platformon veszed meg a játékokat, kvázi Steam, ami utána, hogy azt mondod, hogy hát neked ez mégse jön be, és veszel egy jó gamer PC-t, akkor utána ott vannak a játékaid is játszik. Ja, igen. igen, tehát igen. Hogy ennyiből szerintem ez a GeForce már az nagyon el lett találva. És lehet, hogy ez elég is lesz ahhoz, hogy sikeres legyen. Igazából most is elég sikeres, mert nem tudom. Elég sokkal játszanak vele. És, Á, most már értem, hogy azok az emberek, akik azt mondták, hogy ez a jövő, hogy én még mindig azt mondom, hogy tényleg, tehát van egy minimális késés, ami engem mondjuk idegesít de az ilyen, nem tudom, casual gamerek, akik így tényleg egy keveset játszok, nem is annyira kompetitíven, mert hát nem tudom, az a késés lehet, hogy már kompetitív szinten marra sokat számít, ami itt van. Kompetitív szinten a, a, a tízzel több ping már sokat számít. Tehát, ja. hogy ott, ott, ott, ott, vagy a vagy tudom, 60 és 144 FPS. Igen, Tehát Tehát, azt, azt nem tudom elképzelni, hogy ez, ez bármilyen kompetitíve menjen, de nem, nem az, hogy tehát műfajból, hanem bármiből. Tehát ez, hogyha most belagó vagy beakad egy kicsit mondjuk egy Starcraft, nem tudom, versenybe, vagy egy csénél, vagy akármi másnál, azt nem tudom elképzelni, hogy ez működjön. De minden másra jó. Meg mondjuk az a szar, hogyha például le akar szülni szerdán, hogy te most játszom, mert van mondjuk két óra szabadidőd, és akkor mondjuk nem enged be. Tehát, hogy az, az mondjuk kicsit kellemetlen. De hát ez, ez van. Hogyha ezt vállalod, akkor, akkor ez benne van a pakliban. Ja, jó, jó hogy mondjuk a szerverek meg a rendszer azt mondja, hogy te figyelj, szerdenek azt játszani. Hát Szerdán nem. Mert nem férsz be. Akkor hogy ilyen, ilyen felújításon tudod, és akkor ülsz és nézed a barátartasztatban ja, azon. Én a, én a GTA 5 RP-nél szoktam meglepődni, te szűzmárja, hogy eleve azon meglepődöm, hogy ezt miért játsza bárki, mert abszolút nem tűnik szórakoztatónak meg, amúgy egy szétmodold GTA 5 online, amikor a GTA 5 online módja is eleve rohadt jól, na mindegy. és és konkrétan emberek vannak, akik kivárják a több száz fős q hogy bejussanak, és van hogy, van, hogy ilyen órákat várnak, hogy bejussanak, és játszanak a szerveren. És akkor utána jön a és körülbelül kelted a hajadra az egészet, megkezdődött újra. Vagy hát itt a szerepjáték a lényeg, gondolom. Még nagyon soha hát de, ezek az de, Ennyit azért nem várnék vele. Tehát ennyi, ennyi, ennyit semmi a játékra nem várnék. Tehát, hogyha most te a Destiny 2-be belépnél, és azt írja ki, hogy te vagy a 250. Ezredik, és másfél óra múlva játszhatsz, akkor te azt megvárod. Jó, a nem tudom elképzelni RP-ként. De most nem RP-ként, rp rp hanem képzeld el a játékot. De az RP a lényeg. Hagyd de de az RP-t, nem az <gül> RP-t. De, <gül> rp de nem az RP a lényeg. A Q a lényeg most. Tehát, hogyha várnod kell a kedvenc játékodra másfél-két órát, hát akkor nem tudom, inkább nézed, ahogy szárad a fal, nem? Tehát csinálsz valamit, nem tudom, mi elkezdesz játszani valami más. Na, belépsz a következő, amely másik játéknak a QEA-ba, mert tudod, hogy ha a deszert kettőt <gül> meguntad, akkor majd azzal akarsz játszani. <gül> Jaj, ilyen. Tudod, ilyen izé lenne ilyen előjegyzés, hogy így. Ja. konkrétan éjfélkornak. Egész hétfőn, hogy hát, pénteken mit akarnék játszani, és akkor tudom, kitöltöd a kis vizét hogy ezzel szeretnék játszani, majd pénteken este 8 kor. Konkrétan vasárnap este lefekszel, <gül> de előtte még belépsz a QVÁ-ba, hogy hétfőn délután talán majd tudsz játszani. És tudod, ilyen, ilyen öt óra múlva jel ez a gép, hogy beengedett, és felkezd, és akkor játszom, akkor engedben. És utána a tíz perc van, hogy a szervet sajnos rastartoljuk, mert hogy van ja, valami ja. nagy hiba. És töröltünk mindent. Téket, <gül> megöltünk legalább nyolcszor. És nagyon szenvedtél. Akarsz újra csatlakozni? Előtted állnak tízmillióan. <gül> Jó, Istenem. Emlékszem, régen a Silk Ruda volt ilyen, hogy ő Q volt, és, és az elején ott úgy volt a Q, hogy be akartál lépni, és kiírta, hogy hányan vannak előtted, és ott nem lehetett várni. Kiírta, hogy 250 ezeren vannak előtted, próbál meg később. És később mm. megpróbáltad, és kiírta, hogy 350 ezeren vannak előtted. Tehát, hogy, hogy se, nem volt Q, hogy ott várakozol, vagy ilyesmi, hanem ott mindig kiírta azt, hogy éppen mennyien vannak előtted, és ha pehjed volt, akkor nem csökkent, hanem nőtt. <laughs> Hát én nagyon keveset szélkrodoztam, és kipróbáltam, de gondolom akkor nem csúcsidőben, mert engem mindig beengedett. Később megcsináltak. Ez, a, ez akkor volt, amikor kijött a játék, tehát hogy ja, aha. kijött, és mindenki ezzel akart játszani, hát ugye ingyenes MMU, ráadásul nem úgy néz ki, mint az kd k ezt kip, muszáj kipróbálni. Ja, egy időben nagyon jöttek ki ezek az ingyenes MMU-k. -ok. Hát egymás hegyén e igen. Nagyon sok tényleg úgy nézett ki, mint a hányás, de... Nyilván rájöttek, hogy az ingyenes dolgokban marha nagy pénz van, ha igényesen meg van csinálva. Igen. Igen. Úgyhogy hát bele kellett vetszölni egy kicsit. Bár erre szerintem a gépereknek szóval szóval. is szocializálódni kellett, hogy, hogy rájöjjenek arra, hogy játékokban azért kell pénzt költeni, és tehát most már tényleg, tehát most már nem tudom, minden játékban az van, hogy hiába veszed meg a játékot mikrotranzakcióban, és már nem újdonság az, hogy költenet kell bármire is. Hát, mondjuk. Erre majd később visszatérünk még egy másik témával kapcsolatban. Azért nem mindig van így, tehát hogy nem nagyon költök játékba, és eddig még sehol se szenvedtem igazán hátrányt. Sőt, még rengeteg játékból szedtem ki pénzt, szóval... Ó, te Tempat. vagy a másik véglet, aki igazából elég jól megélne. <gül> Mit egy ázsiai, nem tudom, tehát hogy náluk <gül> van az, hogy játékokba farmulnak, és azért pénzt kapnak. Ja, igen, igen. De hát azért mert adják az a. Igen, igen. Vagy, vagy, vagy kapnak egy akkot, hogy na itt most húsz fel a nem tudom mit, vagy meg a nem tudom milyen kardot, és akkor. És akkor ők játszanak addig, amíg meg nem lesz az a szucsés, és a kapnak azért. Még ezt emlékszem, régen mindenki mondta a haverom, hogy úgy de jó lehet nekik, meg minden, és akkor így jobban belegondolva de szerintem rohadtó, nem? Én nem te csinálnám, te az biztos. Tehát, te, mint a szószparkos, vovos részben, amikor egy nap 10 millió disznót azért, hogy te fejlődjél, tehát hogy az nem igen. biztos, hogy hosszabb távon szórakoztató, de hát mindenkinek más, ugye? De azért reméljük, hogy mondjuk a, az ilyen játékok, mint az antem, majd hamarosan meg lesznek csinálva, hogy hosszabb távon szórakoztatóak legyenek. Ez jó átkötés volt. A következő hírünk az az, hogy a bioware megint megpedzegették, hogy azt az Anthem et megcsinálják. Mert volt valami pénzügyi jelentés, ugye a befektetőknek általában kell csinálni egy ilyen jelentést, hogy, hogy így megnyugodjanak, hogy a, a pénzük az az jó helyen van, és hát itt hamarosan olyan játékok jönnek, meg olyasmiken dolgozik az IE, ami, ami hát nekik megtérül, és valahogy ott az antemet kifelejtették, amikor egy ilyen jelentés elkészült. Nem, nem sértem, hogy miért amúgy. Viszont most valami, valami fejes, akinek most meg nem mondom fejből a levét, az így úgy nyilatkozott, hogy az Antem-mel még, még csinálnak dolgokat, tehát az Antem 2.0 az nem lett elfelejtő, hanem, hanem tényleg össze akarják kapálni, ami egyébként lehet, hogy megint csak ilyen kis tűzoltás, nem csinálunk olyan semmit, de azért mondjunk már róla valami jót, hogy így megnyugodjon az a pár ember, aki még ebben bízik, hogy ebből lesz bármi is. De lehet, hogy tényleg dolgoznak a háttérben. Tud, az, az ilyenek évesek. most össze kell kapni a magát. Az most Pont a Pont mostanában néztem videót erről az Antem 20 ról ahol egy csávó, aki játszott az antem elég sokat kifejtette a véleményét erről az egészről, meg osztott meg. Na most az infomegosztás az nem tartott sokáig, ugyanis azt sem tudjuk, hogy mi lesz az Antem 2 podnulában, és azt sem tudjuk, hogy ez mikor jön. Tehát, hogy senmi ilyet nem mondta, csak azt mondták, hogy készül egy feljavított, általuk feljavítottnak gondolt valami. De ugye, mivel az IE-nek, a Bajovernek a nagy része ugye állítólag új Effect-et pakolgat, meg ugye a Dragonészen is dolgozik, ezért nagyon kevesen dolgoznak az Antem 2 án úgyhogy lehet, hogy az csak nyáról lesz belőle egyáltalán valami. A másik meg, hogy az IE, tehát az Anthem az hiába lett idézőjelesen szar, mert amúgy nem rossz játék, csak a tartalom meg az endgame az, amit nagyon elcsesztek, de hogy idézőjelesen lett csak szar, mert amúgy rohadt sokat eladtak belőle, és rohadt sok mikrotranszakciós pénzt is hozott. Tehát az ijé az konkrétan hülye lenne, hogyha ezt nem javítaná ki, vagy nem ütni a vasat majd később, mert a, a például, amit felszoktunk be ezek példaként hozni, a No Man's Sky, hogy az is, a, az honnan indult, az szerintem még lejjebb volt, mint az Entem. Mert, mert ott még, még, még többet hazudtak, jó az antennél is hazudtak, de a NoMasky-nél nagyon sokat, és azok is milyen jól kiavították, és utána sikeres lett a játék, tehát hogy ez abszolút benne van az ién is működhet. Mondjuk a NoMasky az abból az esetből érdekes példa, hogy azt úgy kalapálták ki, hogyha megnézed abban a játékban, nem nagyon tudsz semmire költeni, és az antem az nagyon úgy van kitalálva hát minden. ilyen looter hogy oda azért mikrotronizakció bőven befér. Igen. Tehát, hogy nagyobb az ijének a motivációja arra, hogy kikupálja a játékot. Mint És a... így is hozott egy csomó pénzt ja. ezekből úgy, hogy eddig a játék nem volt igazán jó. És hogy a tesztek meg a szájhagyomány útján úgy terjedte, hogy ez a játék egy rakásszar. És meg, meg főleg, amikor kijöttek azok a, az infok, ugye, hogy a fejlesztésben mi volt, hogy újra kezdték, nem kezdték újra, akkor olyan emberek ültek oda fejleszteni, akiknek fingjuk nem volt az egészről, hogy akkor most hogy kellene lútás, ezt nem is értem. Tehát, hogyha nem tudsz lútásútást csinálni, akkor a kiadó az minek erőlteti? Tehát mondták, Jek. hogy, hogy ezzel a Biovernek, hogy főleg miután elküldték a vezetőket, hogy ezzel nincs tapasztalatuk, ők er, ehhez nem szoktak erre. Mit mondott az ilyen jó, akkor csináljátok. Tehát, hogy nem is értem. Hm. Hát igen. És egyébként az a Szomorú, hogy, hogy ha megnézed, csak le kellett volna másolni pár sikeresen futó ilyen lootershootert. Mert, ja igen, ha, ha már szóba kerül egyébként, ugye a Division 2 az ilyen viszonylag jól működő lootershooter, és most jelenleg... Most nagyon olcsó, nem? Ma van, ma van február 16, és elvileg február 17-ig 3 euró a Uplay store-ban a Division 2. 60 euró helyett, úgyhogy aki esetleg most még, még el tudja csípni, az szerintem ruházzon bele, ha szereti az ilyen TPS fedezékharcos sútereket, amikben jó sokat lehet farmolgatni dolgot. És kópra van ki, Ez van PVP is, de ezt az első részen is, csinálták meg túl jóra, és itt is ilyen felejtés. Nem tudom, kicsit ez a, a Division-nél, a PVP az nekem olyan, mint a mint a, a Warframe-nél, hogy, hogy benn van, de nagyjából senki se használja. É, van egy réteg, akik, akik élvezik egyébként, tehát én néha szoktam látni Facebookon kirakott egy-két ilyen posztot, meg videót, hogy ott meg, tehát ez a Epinis mutogatás, hogy én mekkora király voltam, uh -huh. és, így, és így nézem a gameplay-t és az abból áll, hogy ez alapjárt egy feleziékharcos shooter lenne, és a, a PvP gameplay abból áll, hogy mindenki körbe-körbe rohangál, dobálja össze-vissza a gránátot, mert az viszonylag sebez, akkor is, hallagol a szerver. Próbálják egymást eltalálni, de ha körbe-körbe rohangálsz, és úgy lövöldözöl, akkor hát, lényegében nem nagyon fognak. És így látszik az egész, hogy el van cseszve az egész pvp, meg netcode úgy, ahogy, ahogy van. Tehát nem, valaki van, akinek ez jön be, mert hogy ez egy ilyen. És így a, volt egy ilyen, hogy a fejlesztők is nyilatkoztak arról, hogy hát ez nem fedezékharcos izé, pvp lövölde akármi, hát tehát nem arra találták ki, akkor mondom, akkor minek? Tehát, hogy így <gül> könyörgöm, tehát én értem, hogy így sikerült a PVP, de nem magyarázzák már azzal, hogy ezt így is akartuk megcsinálni, mert, mert rohadtul. Tehát anno volt egy játék, ez a, volt egy ilyen Ghosticon játék, ami full, full multiplayer volt. De sokat játszottam. Az most a baj, baj, hogy hogy ezzel, csak te emlékszel. Tehát ez ilyen wide lens, meg ilyenek, egyszerűen nekem teljesen átmirajta, rajta, mint a is, de abszolút nem, nem, nem, nem marad meg bennem semmi. ki a szervezeted? Igen, most jössz nekem is ezzel a ghostrikonnal, és emlékszem, mert azt hiszem még talán ingyenes is volt. És ott lövöldöztéd TPS-be, de hogy hogy abszolút nincs Rákeresek. meg. Arra még emlékszem, hogy úgy nézett ki, mint a hányás. Ez az Ghost Recon Phantoms. Nem az volt? Ö, hát így névről nem tudom, de mindjárt megnézem. Most így rákerestem, és nekem valami ilyesmi. Ilyesmi. Ez, ez, ez nem az, de, de ez az. Mindegy, ez nem volt egy rossz cucc, és ott viszont mi a fedezékharcos cucc? Mert ott úgy volt megcsinálva, hogyha fedezékbe húzottál, akkor kaptál ilyen bónuszokat, ilyen fedezékbónusz, meg mit tudom, és ott érdemes volt behúzódni a... Tervezet. Ja, ez volt az, igen. Igen. Jó, hát Ezen nem játszott. Az nekem tetszett, szerintem bejött, és hogyha valami ilyesmire csinálták volna meg a a mi szépen, mi ez? Division 2-ben a, a multit, akkor azt mondom, hogy szerintem az kúlva cool, lett volna. De ugye az sem biztos, hogy működött volna, mert most, most a multiplayer et azt nem feltétlenül csak a fejlesztőt tudja kercseszni, hanem az a community ami használja. Jó, de hogyha a játékmenet abba az irányba tol téged, hogy hogy használd a fedezéket, mert van értelme. Hát, ha most... Tehát, hogyha ha ez, a, ez, a, ez a fejetlen csirke rohangálás, ez nem működik a játékban, mert szétőnek, mint a szar. Most te ez volt. Ha rohangáltál, mint a hülye, és nem figyeltél oda, akkor leszettek a picsába. Mikor, ha ez... a fedezékről a fedezékről taktikusan mentél, akkor akkor is ott volt. Jó, de most egy másik Ubisoft játékról beszélünk, mert a Ubisoftról van szó, hogy felhozom, hogy te játszottál valamelyik ac valamelyikbe volt PvP multi amikor meg kellett keresni a pályán, hogy hogy néz ki az ellenfél, volt róla egy kép, és akkor ki kellett találni, hogy melyik karakter az, és konkrétan vegyülni kellett, hogy ne bukjál le. Na, ott is konkrétan non-stop futkároztak a pályán, és felmásztak a, a, a falakra, és mindenki tudta, hogy ki az ellenfél, kit kell leszúrnia, mert egyszerűen nem értették meg a játékosok, hogy mi a lényeg, hogy ott vegyülni kell. Tehát, hogy most ezeknek Jó, a, de... a játékosoknak akarsz ilyet rakni? Jó, de ha... Hát azok meghalnak a picsába, egy ilyen Hát meg a division is. Hát a division nem, mert a Division-be ott, ott szarul működik. Tehát ott körülbelül kb. rohangálsz, mint a hülye, akkor az jó. Mert ott no. működik. Ez a baj, pont ez a baj. Tehát a netkód, tehát szerintem ott az a probléma, hogy a háttérben a netkód nincs úgy megírva, hogy ezt a játékmenetet normálisan lehessen csinálni. Tehát most vagy, azt, tehát vagy a netkódot írják meg normálisabban, ami nem valószínű, hogy akkor ezek szerint menni fog neki, vagy megcsinálják úgy magát a játékmenetet, hogy az ad rohadt nagy bónuszokat, hogyha taktikusan mész és használ a fedezéket. Uh -huh. mert, mert az a baj, hogy olyan rohadt sok HP-t, meg armor meg mindened van ebben a játékban, hogy teljesen megéri szanaszét rohangálni össze-vissza, mert úgyse fognak lelőni emellett a netkód mellett viszonylag gyorsan. Viszont, hogyha az lenne, hogy mit tudom, olyan gyorsan meghalsz, mint a Widenance bemorodt az, és viszonylag kevés lövés kell, akkor te dujtok, el fogsz bújni a picsába és akkor ott de jó, tehát mondom, tehát van egy réteg, akinek ez a PVPS bejön, nekem nem, nem is játszok vele. Tehát Persze, én hát van, én van, aki a Lapos földön hisz, tehát, hogy. Mindig vannak fúra emberek, meg, akik vegánok, érted. Ja, isten, Most nagyon jobban megyünk, itt mindenben. De mindig Vagy voltak hülyék. É a listám, kinek nem szóltunk még be. Mindig is voltak hülyék, érted? Tehát, hogy... Volta a jó végnap. Még úgy kevesen hallgatnának meg minket különben, különben. itt izé, lenne ilyen... Ja, már holnap jönne a Fókusz forgatné, miket mondtunk, ilyen gyűlöletbeszéd. Kocsikat borigatnánk a házunk előtt, pedig nincs is kocsia. Előtt, vagyis van el, a szomszédé. Azt nyugodtan. Az, az, az az azon. Hú, honnan kanyarodtunk-e innen? Az antemtől? Hát, hogy szara multi. Jó, hát várjuk, várjuk hogy jók ott, aztán meglátjuk. Ja, azon temben aztán még nagyon szara multi, mert ott nincs. <gül> Egyébként azt is de jó lenne, Jó tudom, tudom, hogy ez már unalmas lehet tőlem, hogy én mindig a multiért állok, Hogy ú, de jó lenne vele. Hát van benn multi, múlti. csak kóp. Nem, hát ez nem ez Kóp, pedig pedig. az jó, az nem PvP multi igen. Én erre gondoltam, hogy a PvP tegyik bele, kagyorkam, milyen jó lenne. Pedig ahhoz még nem is kell nagy részt, mert látod, még, még, még elrontva is működik. Tehát, hogy az, azt, azt még rosszul is belerakhatod. Ja. Mondjuk ha bele gondolsz, a, a masszafetek játékokba se volt. De, kópe az cope. volt. Csak kóp, de jó, csak kóp volt. És meg az elsőben még az se volt. A, a nem volt. Másodikban volt? Valahogy, mint a nem szeretnének pvp-ket csinálni az ijénél, ilyen, ezekben a játékokban, a tps Nem tudom. Bár mondjuk most túl sok tps nem is viteszembe, ami az ijétől ki. Az antenne elvileg ugyanaz a csapat csinálta, akik a... Tehát a Biover csinálta, akik a Mass effect Tehát, hogy... Igen. Nem ugyanaz a csapat, csak ugyanaz a neve. Ja, igen, igen, igen. De, hogy így úgy látszik, hogy nem szeretik pvp t vagy nem tudom. Vagy nem értenek hozzá. Hát meg most, hogy nézem, a minőségi játékokat sem már annyira. <laughs> még az Antennél tényleg az van, hogy ott... Tehát azt lehetett úgy marketingelni, hogy ez egy minőségi játék, mert egyébként a darabjai azok tök jók, csak valahogy, amikor összerakták az egész kirakóst akkor lett egy ilyen. Meg Az hogy becsapós, mert, mert trailerekben, meg, meg gameplayben egyszerűen nem látod a nem néz, néz ki amúgy. Mert, mert ahhoz, hogy lásd a hibáit, ahhoz legalább egy-két órát játszanod kell vele, hogy kijön az, hogy nincs igazi út, hogy a küldetések egy kaptafára jönnek mert minden. mert Az elején ezt nem fogod észrevenni. És amit nem már múltkor is beszéltünk, hogy nagyon sok modern játéknál azt csinálják, hogy. Az első egy-két órát azt változatosan megtolják rendesen, hogy ne vedd észre, és amikor már azt hiszed, azt hogy jó játék, akkor derül ki, hogy szar, akkor meg már nem tudod visszakérni a pénzt, mert a két óra. Ja, ja, ja. Ez amúgy jó, ezt jól csinálják, csak hát nem feltétlen fair. Fel. Tehát, hogy az egész játék megjön. Hosszútában az, hosszú jelent, tök, egy kicsit fizetődő, az dő, mert Akit egyszer átbasznak, az még. Ja, hát igen. Azt még igen. át lehet egyszer, két baszni mondjuk, de utána már megtanulja, és utána azt mondja, hogy na akkor inkább ezt most ki Ja, utána engem, de engem nem basztok hát nem veszem meg 60 euróért, csak 50 ér <gül> Hogyha nem egy 3 euróra 60 eurós játék, akkor ugorok Most egyébként mara sokan megvették a Division 2-t. Hát nem is csodálom. Mondjuk 3 euróért. Hát az a játék egyébként sokkal jobban meglecsinálva a megjelenéskor, mint az első rész és de tanultak az első résznek a, a hibáiból. Jobb is az volt, hogy nem volt benne túl sok tartalom. És már a második részben az alapjátékban raktok annyit, mint a szemét. Ráadásul az első évben az volt, hogy nem nagyon jött. Tehát, hogy olyan tartalom jött ki hozzá, ami később ingyenesen is elérhető volt, és aki fizetett, az csak hamarabb jutott hozzá. Ez Körülbelül ez, ez volt a marketing, de most ehhez képest a, a következő évi tervez az, hogy most kijön hozzá egy ilyen 30 eurós ilyen, hát ki, azt már nevezhetjük kiegészítőnek, nem? Az már nem, nem csak egy sima DLC. Igen. igen. Azt neki tudja. De attól, hogy drága, meg lehet sima DLC. És elvileg New Yorkba visz minket vissza majd. Tehát ez is annyira zsenínsor megcsinálták, hogy te figyelj, Béla, Ádmán az egyik könyvtárban az előző résznek a pályáit, és akkor az megköntnénk, és akkor eladnák 30 euróért és akkor jesznek, hogy oké, okay, csináljuk. <gül> és igen, én is, is elkoztókoztam rajta, hogy így lehet, hogy ránéznék én is, hogy, hogy pontosan mi meg, merre meg, hány méter lesz benne, mert mondjuk az első részból voltak olyan dolgok, amiket én tökre hiányolok a, a másodikból, tehát ott volt egy olyan mód, egy ilyen túlélős, egy ilyen mód, ahol lezulant egy, egy helikopter, és akkor neked nem volt se fegyvered, de még a ruhád is ilyen viszonylag hiányos volt, mászkáltál kint a hidegbe, akkor de mi ezt nem el? rakták be a kettőbe? A kettőbe semmi nincs benne, tehát ezt én annyira hiányolom, pedig ez, ez volt egy jó volt rész. Már. Nagyon, nekem is tetszett, és, és ez tökre működött. Tehát, hogy ugye ott nem voltak ilyen túlbuffolt armorok, -ok, meg mindenféle szírszar, hanem tényleg az volt, amit összeszedtél, és ott lehetett életni rendesen a lövöldöző. Tehát ott bújkáltál, meg, meg tényleg úgy, azt csináltad, amit kell egy fedezékartos játékban, mert nem voltál ilyen legyőzhetetlen szuper katona, aki benyomja magára a aztán fut még három kört. Hello, Lila! Ó, oh, tíre egy! hát nem szoktam bemondani ezért a podcastba, de hát ezt, ezt muszáj. Oh, hoppa. Köszi a hetedik hónap! Hello, hello! De hát ez podcastbe! Azért ez ma a legalja, nem? <síns> oh, jaj! Most kimakszolom a promót, ennyi. ennyi. <síns> Ez már a pofátlanság ne továbbja. Ennyi, ennyi. Hát de olyan kevesen hallgatnak most minket Twitch-en, hogy... Vagy... Érted? Okay, ez most legalább... Promosz, most promóztasz te is valamit, Miki, egyébként én ezt tessék. Remélem készültél. Hát annyira nem. De ez legalább ez olyan gáz, mint hogyha, mint hogyha a tévések jönnek a YouTube-ra, vagy a youtube berek mennének a TV. Hú, ne már. Hát azért, ott, csak, ott, ott azért még csak nem tartunk, hogy... Ilyen műsorban youtuber menjen be, ahol ilyen állarcos énekesek össze-visszaugrálnak a színpadon, és csinálnak hülyét egymásból, mert magukból meg magukból. És amúgy én szorog be mindenkinek, a vegánoknak, meg a hívőknek, <gül> Jó van, oké, <okay, gül> köszönöm. Ezt megkapom, lecseszel, utána meg magadra öntöd a vödört. Ami tele van. Én nem mondtam, hogy én van. nem csinálom. <gül> ja, érted, csak én ne csináljam, jó van. <gül> te is csinálhatod, csak megegyszem. Most te is megjöjjesz. Kicsit rákos a gamer témától. Szeretnék az Antennőt? Sokanyára vagyunk vissza, igen. Sokkal gyára is kibeszéltük, hogy abból mi lesz. Szerintem legközelebb az antemről csak akkor beszéljünk, hogyha, ha ki hogy mit akarnak belerakni, vagy ha már kijön a ribork. Ja, vagy én még csak énnek. annyit hozzátennék, hogy az IA az igaz hogy kommunikációt cseszél nagyon. Mert, vagy lehet, hogy ők is azért cseszik el a kommunikációt, mert ők is tudják, hogy mit akarnak még bölök kihozni. De egy csomó játéknál ezt látni, hogy így. Csinálnak akkor, amit aztán majd lesz, ami lesz. És így nem kommunikálnak a játékosokkal. Pedig ez szerintem állati fontos lenne, mint amikor tudod, késik a vonatod, és így nem az idegesít, hogy most késik az a szar, hanem hogy nem mondják meg, hogy akkor most mikor lesz, Igen. az Amikor Igen. elindul az a vacak, tehát hogy így majd valami lesz, az is senkit semmi nem érdekel, csak így majd, azért. Azt mondanák, mit hogy 10 perc múlva az a szar az elindul, akkor így megnyugodna az emberek többsége, és akkor azt mondanák, hogy jó, akkor azt így ezt megvárjuk, és akkor majd lesz, ami lesz. És most az így is mondhatná azt, hogy na, gyerekek, mondjuk három hónap múlva már ebből valami lesz. <gül> Vagy legalább lövesszük a karácsonyi dekorációkat a játéből. Hát lehet, még ő is tudják, hogy mikor. De úgy meg valamikor meg mond valamit, tehát például most is az, ami a zenefes játékok kapcsán bejelentette, hogy, hogy elveszi a, a Ghost Games csapatától a, a címet, és visszaadja a kritériónnak akik ugye korábban az új Hot pursuit meg a Most csinálták, meg talán még a rival ezt is, ha minden igaz? Még talán azt igen, is igen. a kritérium csinálták Igen, ezt is ők csinálták. És amúgy ez, ez megint nekem tök érdekes, mert a Ghost Games eddigi játékai, tehát folyamat azt éreztem, hogy egyre jobbak lettek. Tehát oké, okay, a, a payback-et azt elbazták a kártyás szarra, de van egy olyan érzésem hogy azt nem ők találták ki bele, hanem az ijjé. Vagy mondjuk még a kártyás rendszer nem is lett volna szar, hogyha nem teszik ennyire pénzesen az elején, akkor szerintem még simán működhetett volna, mert abszolút nem az volt a probléma, hogy kártyák voltak. Ez egy hogy most már lassan belejöttek, hogy hogy kell fes játékot De nem azt mondta, akkor veszik el tőlük. Igen, tehát, hogy három játékot csináltak, és azok egyre jobbak lettek. Tehát, hogy én azt mondom, tehát az a fejlesztő csapat, amelyik, és az első játék, az nem lett rakásszar, hanem mondjuk egy ilyen közepes semmilyen. Hogyha onnan indulsz föl, volt az első, a sima van? nfs a 2015-ös. Az amikben az élő szereplős átkötők voltak. Az nem a rán volt? Nem, hát a rán az régi. Azt még a Black Box csinálta. Hát a rán az még az izé előtt volt, ne a Rivals előtt. Jó, jó, jó, jó. Na, tehát, hogy az volt az a sima NFS, a 2015-es. De a Rivals nagyok csináltak. A Rivals azt... De mondjuk, az meg szerintem az jó volt. Mi, azt azért csinálta? Nem a Criterion Games. Na, azt a kritérion csinálta, szerintem. Ja, jó, jó, én most keverem a kettőt. <gül> Na jó, tehát volt a Rivals... Kriptillinokat meg vissza, jó, oké. Okay. Tehát a kritérion csinálta a Hot Pursuit-ot, utána megcsinálta a Most Wanted-et, aztán csinált, megcsinálta a Rivals-t, és utána elvették tőlük, és utána jött a 2015-ös Nit for Speed, ami egy visszalépés volt, jött egy payback, ami már azért valamivel jobb volt, és most jött a hit, ami amúgy még a kritikákban is egész jókat kapott, mert ilyen, mert ilyen 7, 7, fél 7, 8 körül kapta a pontokat nagyjából. Meg amúgy a rajongók is azt mondták, hogy ez nem rossz ez a játék. Tehát oké, okay, hogy mindenki Nit for Speed Underground 3 vár, ez nem az, de, de nem rossz ez a játék, és most erre meg elveszik tőlük. Egy, egy darabig nem is fogjuk megvenni 5 euróért. Hát igen, valószínűleg. Mondjuk, tehát én, én ezt nem bánom, mert én szerintem a kritérium az egy jobb csapat. Én az ő Need for Speed-jeiket jobban szeretem, és nekem máig a, a 2012-es Most Wanted-ak for Speed-e. Jó csinálták a burnautot? Meg a burnautot is, igen, és az is nagyon jó. Ja. És Csúly, náluk a legdurvább kritika az volt, hogy nagyon burnout-os a Need for Speed, ami igazából most egy probléma, tehát ez egy jó játék volt. Igen, igen. De jó, a Need Speed-nak meg ráfér egy kis Itt az is. volt a baj, hogy Most Wanted-nek a 2012-es Need for Speed-et, és azért kaptak akkora savat. Mert amúgy ez egy nagyon-nagyon jó játék, de hogyha az simán kijön Need for Speed, akármilyen másik címmel, uh -huh. senki nem szól semmit. Mert amúgy a Hot Pursuit is el, elnyelte azt, hogy az végül is egy burnout volt. Csak extrákat használhattál rendőrként, meg, uh -huh. meg versenyzőként, de amúgy az ugyanaz volt, mert a falra kellett mindenkit kenni. És, és szerintem az is egy nagyon jó volt, az meg az szerintem a második kedvenc Nit Forspid, vagy a harmadik, de az is bemen a top 5-be fix mer mert az is egy nagyon jó játék. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ők, ők ezt megkapták, mert szerintem jobb Nit deket csináltak, mint a Ghost Games, de ettől függetlenül nem, nem tartom férnek, hogy egy jobb játék után elvették tőlük a sorozatot. Ja, jelenti, az, ura, tehát pont akkor már tényleg ott voltak, hogy na, ez az, már ezt kenjük. Jó, jól csináljuk. És akkor, jó, hogy nekem kockálták, hagyjátok abban, amit csináltak. <gül> igen, igen. Nem tudom. Tégül, ez egyébként belső stúdió nekik, nem? Agott hát felvásárolták meg. őket. A Ghost Games az elmondani. igen. Hát a, hát a Ghost Games amúgy meg a Ghost games sok kritérium is, is volt meg. Emlékszem, az direkt azért rakták össze az ijénél, hogy az csak Nit for speed gyárt. Jajjá, jaj. tehát most azt se lehet mondani, hogy azért baznak ki velük, mert fel <gül> akarják őket vásárolni olcsó, mint annak idején a, a respawn a szpannal, igen hogy a Titanfall 2-t direkt azért tatták ki ilyen szar időpontba, hogy aztán majd ne legyen annyira sikeres, hogy fel tudják őket olcsóban vásárolni. Amúgy ez a, ez a hogyha valaki kíváncsi arra, hogy az emberek miért utálják az ijjét, akkor az csak megnézi a Titanfall 2 megjelenés körüli reklámokat, meg hogy mikor jelent meg, és hogy tudatosan mikor jelentették meg, akkor annyi elég, és már, már senkinek se szimpatikus. Egyszerűen a saját csapataikat szivatják szájba. és ez undorító. Hát ez. én, én ezt nagyon nem szeretem. És most az ilyenek nagyon kell gűrcölnie, amit már az Antemnél is beszéltünk, hogy, hogy egymás után hozza a rossz döntéseket, és valahogy ebből ki kell lábalni, mert hogyha így folytatja, tehát jó, az a szerencséük, hogy ott van nekik egy olyan sorozat, mint a FIFA. Tehát ők sosem lesznek veszteségesek. A FIFA az mindig ki fogja őket húzni a szarból, mert a, a FIFA évek óta szar. De még így is mindenki játszik vele, és mindenki költi be a pénzt, és mindenki a já... Nézek FIFA streameket, mert valamiért szoktam, fogalmam sincs, hogy miért, mert a játék nem is érdekel, de streameket szoktam nézni. De nem értem amúgy, hogy miért, na mindegy. És ott is mondják, hogy nem bírják már, hogy most ki kell kapcsolni, mert, mert csalagép, meg az ellenfélnek pattan, meg nem úgy van, nem futnak a játékosok, meg ilyesmi, de mégis mindenki megveszi, mert aki egyszer fifás, az öröké fifás marad. Ja, Megkezdődött a játékoknál az van, hogy. Úgyis van az a netes kifejezés, tudod, hogyha Tehát a félelem attól, hogy kimaradsz. Igen. És én nem veszed meg az új FIFA-t, mert ki fogsz maradni abból, hiába tudod, hogy, hogy szar, tudod, hogy majd egy csomó mindenki azzal fog játszani, szidni fogja. De hát azzal fognak játszani, és te is benne akarsz lenni abba a brancsba, ki azzal játszik. Hát tehát, hanem, körülbelül ez van a kódnál, Tehát, hogy mindenre jön egy új kód, és én mondjuk én nem tartozom abba a táborba, aki nagyon dicséri a kodot, vagy nagyon szidja. Én, én azt mondom, hogy hozzá a színvonalat, és, és hát minden évben jön valami újdonság bele is. És mindig az van, hogy a legjobb koddal az érdemes játszani, mert abban az évben érdemes játszani, mert jövőre már nem. Igen, akkor már nagyon fognak vele. És itt tényleg az van, hogyha jókat akarsz kodozni, akkor abban az évben kell vele játszani, de amikor kijön, mert az utána már elég hamar elehúzni a rólam. És gondolom, hogy Fifánál is ez van, hogy hogy egy régebbi FIFA az már nem annyira, hiába, hogy nem változik sok mindenben, és éllaikusként lehetem, és az úgy nem a két FIFA közti különbséget. Uh -huh. Viszont az van, hogy az, az újabb azzal kell játszani, mert mindenki megveszi, aki rajongó, és azzal fognak játszani. Igen. Főleg a fifa van ez, mert az ilyen előszeretettel állítja le a két-három-négy évnél régebbi fifáknak a szervereit. Tehát, hogy még erre se tudsz majd hát, hogy te majd később azzal játszol mert oké okay, offline tudsz játszogatni, de az ilyen team meg, meg internetes játék, minden azt el is felejtheted. Tehát ja. folyamatosan leállítja a régieket, hogy mindenképpen muszáj legyen megvenni az újat. Igen, ja, és azt ha szerintem nem is anyagi döntés, már úgy értve, hogy a szervereket simán tudnák tovább üzemeltetni anyagilag, uh -huh. és még meg is érnének ki. csak inkább akarják tolni az újabb részek felé a játékosokat. Hát nyilván abban van a pénz. Ja, ugye az igének még ott van a meden. széria is, ami mondjuk Magyarországon nagyon nem népszerű, de külföldön azt is nagyon igen, E3 meg énekel szokott mindig jönni ez a szekció, és akkor látszik, hogy. Nem véletlenül bele ennyi felhajtást, mert hát külföldön ez, ez sikeres. Hát meg abba is annyi pénz van, mint az a FIFA. -ban. Tehát De. abba is lehet venni a koinokat, veszed a pakokat, meg veszed a szérszart, tehát hogy abba is annyi mikrotranzakciót beleről És ugyanaz a rendszer. Tehát, hogy konkrétan. Tehát az egész Ctrl-C, Ctrl-V, csak annyi, hogy amerikai focival. De ugyanúgy De. szerzed a kártyákat, beépíted a csapatodba, mész a másik, a kellem, meg minden. Amúgy meg, hát jó, mondjuk az új az olyan bagos lett, mint a Rettenet, mert én láttam gameplay-t, meg, meg teszteket róla nézegettem, mert amúgy érdekel, én szeretem az amerikai focit, de atya úristen, tehát a játékosnak nincs meg a lába, akkor bebagolnak egymásba, akkor nem indul el a játék, nem azt játsz, amit kiválasztottam. De körülbelül úgy nézett ki a medden, amikor most megjelent, mint a WWE játék, a legutóbbi. Amikor a félarca hiányzott, meg. meg ilyen, igen, volt, tehát nagyjából ugyanaz a kategória a volt most. Úgy, úgy megnéznék, egy, egy ilyen teljesen komolytalanra vett kicsit ilyen rajzfilmes pankreációs játékot. Ja, ilyen árkédes, kicsit? Ja, nagyon, tehát ez a ugye régen volt, én mit is szoktam mondani, ez a Dosson volt ez a Westlemania ilyen, ilyen volt a címe, és azzal az rengeteget játszottunk, és az annyira jó meg volt csinálva, és az, tényleg az teljesen komolytalan volt, ilyen vicces effektekkel minden nekem Nekem azóta, tehát azóta nem volt pankrációs játék, ami egy kicsit is felkeltette volna a figyelmet. Jó, hogy nem is követem a pankrációt, tehát lehet, hogy aki, aki nap mint nap így tisztában van azzal, hogy most milyen pankrátorok a menők, azoknak pont ez jön be, hogy, hogy így. hogy ja, egy kicsit sem. Aha. Igen, tehát nekik lehet, hogy pont ez, de. De ugye az, hogy a lapidó. például szerintem simán megférnek kettő egymás mellett. Mert, mert ugye két különböző réteget fogna le, és ez még akár a túlkének is jó lenne, mert kétszer annyit adhatnának el belőle. Úgy, úgy mint az NBA játék. Igen. Van igen. ez a, ez a, mi ez a, az a nagy arasok. A Playgrounds-os. Most igen. Ja, a Playgrounds-os van egy-kettő. Nem tudom, mennyire sikeres, de egy tök jó játék. És múltkor ugye, karácsony könyvét összejött a család, és így játszottunk az első résszel, és aztán bejött, néztük a második rész, hogy akciós, aztán behúztam azt is. És egy ilyen kis játékra. egyébként elég összetett játék, tehát hogy el lehet vele hülyéskedni, úgyhogy fing fingodni is, mit csinálsz, de ha odafigyelsz, akkor azért úgy ott lehet dolgokat csinálni benne, amik, amik már ilyen bonyolultabbak. Tehát egy viszonylag összetett játék. Még én annyira nem játszom túl sok sportjátékkal, szóval lehet hogy azokhoz képest egyszerű, mint a bot, Hát de a, igen. de el, ahogy mondtad, elfér ez a két vonal egymás mellett. Tehát igen, nem csináljuk egymásnak nagy konkurenciát. Az egyik marad a hardcore rétegnek, akik követik a napi eseményeket, a másik meg esetleg a casualabb, vagy a nem tudom, a gyerekesebb rétegnek, mint én. Milyen vicces nagyfejük vagy Nem tudom. De egy ilyen casual, pankrációs cuccot én már meg megnéznék. Nagyon. Az, az nekem is tetszene. Emlékszem, emlékszem, régebben nem voltak ennyire komolyra véve. Tehát most Igen. nem is tudom, melyik, valamelyik játék meg lett, aztán talán a 16-os vagy a 17-es, és ilyen. Azt nem mondom, hogy irányíthatatlan, de hogy, hogy már nem az van, hogy egy gomba rúgás, egy az ütés, meg egy a fogás, hanem már itt a fogáson belül ott a sztikkekkel kell állítgatnod jobbra-balra, hogy most hogy állsz, akkor mögé kerülsz. Ő mögét kerül, át akar emelni, kanterezed, nem kanterezed, és így nagyon, oké. Okay. Tehát, hogy mm -hmm. én nem mortákonban Tényleg ennyire szimulátoros? Igen, nagyon, nagyon arra én vették. Én. Na, lehet, hogy barátaim, ezek valamikor, most végülis ez, ez a, ez a része, most ilyen halálbogos lett, tudnak lehet, hogy hamar le fog menni az ára. Aztán mire így meg tudom venni, lehet, hogy ki is javítják. Én hát, már most javítgatják nem. És az a fura, hát, hogy az ő, az ugye egész idáig ezt a Jux fejlesztette, azt hiszem, ha minden igaz. És most átadták a fejlesztési jogokat a vizuál konceptnek, aki az NBA játékokat csinálja. És ugye az NBA játékok, azok nem rosszak, a 2K játékok. És ők csinálták meg a WWE játékot ilyen szarra, amit nem is értek. Hm. Mert jó biztos lehet, hogy ez zavart nekik az, hogy két játékot fejlesztettek egyszerre, nem, meg azért a kettő nem ugyanaz, tehát lehet, Nekül hogy más a, más a háttérben. Tehát most elkezdenek fejleszteni egy játékot, akkor ha kijön a következő, akkor gondolom az előző részt fejlesztik tovább. Uh -huh. És gondolom a két játéknak az alapjai annyira teljesen mások, hogy... Hát te csak minőségre gondoltam. Tehát, hogy, hogy ilyen ordító -ok az NBA-ben nem szoktak lenni. Hát. És, és ez ezt alapján nem jött ki, hogy ne, az ez a játék szétesik. És akkor az alapok voltak már úgy, vagy, vagy nem tudtak úgy hozzányúlni, mert nem ismerték az alapokat, hogy mit, hogy működik benne egy-két dolog. Bár gondolom, hogy nem akarok mondani, a grafikus motor alapja az ugyanaz. Tehát, azt szerintem biztos, hogy ugyanaz a motor. Most voltak átfelések, nem tudom, hogy mi a motorja az NBA játékoknak meg. Ezt szerintem hasonló lehet, mert mintha a karakteren külseje, az, az, az, az olyasmi lenne így De hát jó, hát ezt, ezt lehet, hogy nem ugyanaz a motor, csak agyon van moddolva, meg a foltozva valami másik jaj, fajta. Hát szokott Na jó van, de hát, hogyha beszéltünk az nbi akkor kicsit át is kanyarodok az NBI-re, mert le lett tárazva, és 16,5 euró, mondom, ez úgyse jönnek ki DLC-k, mert tele van mikrotranzakcióval. Meg, meg amit a Fifánál beszéltünk, hogy ha most nem veszem meg, akkor... Tehát nagyon már később nem lesz sok értelme, mert nem fognak vele sokan játszani sajnos, de nincs más választásom. Úgyhogy... Meg ahogy néztem a tavalyi, meg a tavaly előtt is még 50 euró környékén van, szóval uh -huh. na jó, inkább akkor vegyük meg. És mindenki mondta, hogy ez nagyon ilyen szerencsekerekes, meg mikrotranszakciós, és ez tényleg benne van, de az eddig is benne volt. És amúgy ez a szerencsekerekes dolog, ez nem is feltétlenül úgy jön ki, ahogy mindenki gondolja, legalábbis szerintem. Tehát, hogy vannak ilyen napi bejelentkezési bónuszok, hogyha ha most egy hetet végveszünk, egy hétig, csak annyit játszol a játékot, hogy belépsz. Semmit nem játszol, csak belépsz. Kapsz körülbelül ezer vagy kétezer pénzt, amit költhetsz pakkokra, és még pakkokat is kapsz. Tehát, hogy hogy még ingyen is osztogat folyamat, akkor minden hónapban vannak ilyen úgynevezett laker kódok, amiket ha beírsz, akkor kapsz különböző másik pakkokat, vagy akár garantált ö, ö, játékosokat, amiket máshogy nem tudsz megszerezni, de így meg odaadják, kvázi ingyen. És akkor például azokban ott van egy kis szerencsefaktor, mert ezeknél ilyen, ilyen flipperbe bedobott, van, az a, van aki a játékot tud, amikor föntről indítod a golyót, és akkor melyik tálba esik bele. És hogy valamelyik tála, mondjuk nulla pénz, valamelyik egy, valamelyik kettő, meg ilyenek, és akkor ezeket a kártyákat Ez a Pacsinkó. Az igen, hát körülbelül arra alapszik az egész. És az a lényeg, hogy, hogy, hogy ha kinyitsz egy ilyen kártyát, akkor vagy garantált a kártya, vagy pedig nem garantált. Hogyha nem garantált, akkor azt az alapján fogod te megkapni, hogy abba a pacsinkó játékba hova esik be a labda, amit föntről legurítasz. Ami amúgy random. Tehát, hogy az. A, abban már ott van egy kis szerencsefaktor, de abszolút nem érzem annak lényegét, hogy rá kellene költeni a játékra, mert annyi kihívás van, és minden szaros kihívás, hogy kapsz egy csomó pénzt, egy csomó kártyát, olyan kártyákat, amiket tudsz fejleszteni, ez újdonság, és nekem tökre tetszik, hogy például ezek az Evolution kárdok, hogy megszerzel egy játékost, aki alapból mondjuk, most mondok valamit 82-es, de hogyha szerzel vele 20 pontot, meg 30 lepattanót, meg nem tudom, adsz paszt, mondjuk 50-et, akkor tudod szintezni ingyen. Tehát, hogyha ezt megcsinálod, akkor ingyen tudod fejleszteni. Nagyobbak lesznek a statjai, más küldetéseket kell csinálni, és tovább tudod fejleszteni megint. És így konkrétan, kvázi, ilyen, ilyen arany feletti vagy aranyjátékosokból csinálhatsz olyat, hogy 81-2-ről indulva, és a végén ilyen 94 lesz a statja. Tehát, hogy ha... Mm -hmm. jó, hát már jónak számít. Az, az már jónak számít, tehát, hogyha tehát, hogy az már nem rossz, és azon már elkezdhetsz játszogatni. És amúgy oké, okay, grind, fest, meg minden, de, de abszolút nem muszáj beleköltened. És hogyha amúgy is játszani szeretsz egy játékkal, akkor játszol egy játékkal, tehát nem pedig megveszed a boost hogy gyorsabban érj a végére, mert akkor a játékot nem azt mondom, hogy kidobod az ablakon, mert azért ez nem így van, de, de akkor a, pont a játék élmény részét veszed el magattól, hogy, hogy fejlődj, és mondjuk egyre jobb legyél. Egyébként ez a jó az ilyen mikrotranzakciós játékokban úgy van a megcsinálva, hogy te el tudod érni játékban is azt, amit amúgy. Igen, igen itt is ez van. A tehát, hogy annyi hogy pakokat tudsz venni, és hogy előbb lesznek mondjuk kártyáid, de például a pakokból sem biztosítani olyan megkapod. kártya, ugyanezt megkapod, igen. Uh -huh. Itt nincs elzárva semmi előled. Jó, nem tudom, hogy a megjelenéskor ez hogyan működött, mert emlékszem, hogy akkor minden tesztben az volt írva, hogy a mikrotranzakció az borzalmas, és lehet, hogy ezt ezt később állították, mondjuk úgy, mint a Need for speed mert ugye meg a Battlefront-nál, ott is az elején volt a probléma, nem pedig később, de most, most már működik. Tehát én most azt mondom, hogy azt mondja február 20-áig 16,5 euró, szerintem annyit bőven megér, hogy, hogy játszogasson vele az ember. És akkor ugye ugyanúgy, az még nem játszottam, de van benne ilyen My Career, amikor ilyen saját játékost kapsz, aki tudsz fejleszteni mobilos alkalmazással be tudod szkennelni az arcodat, meg, meg van akkor olyan, hogy indítasz egy saját csak adat. Majd ezt akarom. Én a 16-ban vagy a 17-ben az is meg volt, abban csináltam egyet. Hát a barátnőm szerint rohatú nem hasonlít, de szerintem azért volt olyan szög, meg az az ivási állapot, hogyha úgy néztél rá, akkor nem mondtad meg, hogy az én vagyok-e, vagy nem. Na. hát Lehet, lehet hogy hasonlítottál egy kis. Értem. De majd, majd mindenképpen fogok valami screenshotot küldeni. Igen. Csak az a baj, még nem volt rá időm beszkennelni, mert természetes fénynél a legjobb, ugye, értelemszerűen, és az, még nagyon nem volt, lámpánál meg nem akarom, úgyhogy majd lehet, hogy holnap, vagy holnap után megejtem. Te ezt korán. Nem, nem. De, de korán keltem, csak minden fele futkoztunk, úgyhogy most nem jött össze de. sajnos. Mert a játékot, azt meg tegnap vettem meg, Aha. tegnap este, akkor szereztem annyi Steam pénzt, hogy, hogy meglegyem. Aztán utána sokat nem is tudtam bele játszani. Ilyen, meg arra mindenki készüljön fel, hogy 80 gigát letölt, utána pedig még frissíti, szóval, szóval nem úgy lesz a játék, hogy hip-hop elindulsz, tehát egy kicsit várni kell. De nincs annyira Q, mint mondjuk az RP szerveren. Vagy a GeForce Now. Legalább. Jól néznek neki tőlem a 80 gigát és utána még gratulálunk. Ön már ja, ja, igen, és a sok sikert a város. Átlagos várakozási idő másfél óra. Lenne. Na úgyhogy ez egy jó kis játék. Sokat még nem játszottam vele, mert három órán van benne, ha minden igaz, a szemstatok alapján, igen. Három óra. De, de nagyon tetszik eddig. Ja, ez nem tűnik rossz akciónak egyébként ennyire. Én most ezzel végeztünk? A... Ja, Mi a... ja, gondoltam, igen. Hát csak eszembe jutott, hogy én most vettem egy másik játékot amiben játszottam, tehát sűrűn szoktam új játékokat beszerezni. Kivélő a vagy Betőfield, ugye? Kivélő a Betőfield. És van ez a Tamper nevű játék, ami egy nagyon érdekes cucc. Ezt ez olyan, mint az audiosurf a... volt régen, I nem? Igen, kicsit hasonló. Itt a, a játéknak az a lényeg, hogy egy ilyen, egy ilyen fémes, ezüst színű bogárszerű valamiben mész egy ilyen vájúban. Pedig nem az, ami fogja az embert. Nagyon... De ilyen nagyon népszerű, és így így 20 euróról le volt akciózva ötre, ugye a hamből store -ban. meg van VR támogatása, hanem hát csak megnézem már mi az, és VR-ban mondjuk marha jó néz ki az egész, ugye 3D-ben nézel az egész pályát, meg mm -hmm. mindent. És ez lényegében egy ritmusjáték, és olyan dolgokat tudsz benne csinálni, hogy jókor kell megnyomni, körülbelül tehát nem sok bot kell benne eddig kezelni, nem tudom, lehet, hogy a egyelőre az első ilyen, nem tudom, session, tehát jönnek egymás után a a részekésebb egy böjtjel nagyobbat játszottam végig. És ott kb. annyit kell csinálni, hogy néha megnyomod az ágombot. ez tudom, hogy tényleg az igen. <gül> megnyomod az ágombot, akkor, mikor kell, persze. <gül> Vagy oldalra húzod, és akkor nyomod meg az ágombot. Ilyen kanyaroknál, de ezt is így ritmusra, körülbelül. Meg tartod az ágombot. Tehát ilyen a kezelés az viszonylag egyszerű, csak arra kell figyelni, hogy, hogy jókor nyom meg. Tehát, hogy az időzítés és hogy tehát mint ha kanyarodsz jobbra, akkor jobbra, azt mm -hmm. jókor nyom meg, vagy ha nyomva kell tartani a gombot, akkor nyomva tart, és itt gyak jó van, csinálva, hogy bosszfájtok -ok is vannak beletéve, úgyhogy az út az előtted kanyarog, és amikor jön valami boss, olyan, mintha ő húzná maga utána azt az utat, és amikor eltalálsz egy ilyen jó szekvenciát, akkor egy ilyen, egy ilyen sugár kimegy a bossra, és az így látszik, hogy így lesövzi. És akkor az a lényeg, hogy ne hibázz egymás után Többször, és akkor, akkor nyersz. És akkor a végén az ilyen. Ezek ilyen sessionökre vannak kávébontva, amik ilyen egybefüggőek, és mindegyik végén kiad egy ilyen, egy ilyen értékelés, mint úgy általában ritmusjátékok, mert tudod, hogy A, B, E. Igen, igen, igen. És akkor. Tehát körülbelül ennyi a játék mellettem, mondom, az első ilyen nagyobb részt játszottam végig. Nyilván lehet, hogy később ez bonyolódik, de nekem ez így, ez így bejött. Úgyhogy vissza, vissza fogok majd nézni erre. Typing of Death. Ú, uh, az majd más, az amit billentyűzetes, nem? Tehát, hogy a... Az amikor, ja, amikor ennek a zombi kisírogálni kell. Ja. Az én még nem játszottam, de... Az agyira nem fogott meg, bármilyen tudok gép, úgyhogy lehet, hogy tök, tök jó menne. A másik dolog, amiben még játszottam, ez a Dead cells jött ki új DLC-je, és akkor azt megint így rövettem, és játszogattam. Csak ugye a DLC az úgy működik ebben az esetben, hogy, hogy nem az, hogy te a DLC-vel játszol, hanem az alapjátékba kerültek extra tartalmak, amiket, mivel ugye random a játék, hát most vagy bedob, vagy nem. Jaj. Valahol, tehát így. Mondjuk már mentem olyan pályán, ahol ilyen új kiegészítőből voltak szék, úgyhogy. Hát bővített a játékot, és mondjuk ez a játék pont az, ami, amire én simán ráköltök, mert tökre megérdemli. Már mondjuk streameltem a cuccot, és ugye van benne ilyen stream integráció, tehát twitch re össze lehet kötni, és akkor a twitch ről be dolgokat, és akkor az hatással van a játékban. Tehát lehet itt sebezni, szétütni ládát, meg van egy olyan, hogy akkor valaki lesz a híler, és akkor ő híelték téged a Twitch-ről. És hát mivel nem túl sokan voltak fönt, azért átkapcsoltam normál módban ugyanazt a játékszerszert, mert ilyet lehet csinálni. Elindított, és azt mondta, hogy most nem kérsz Twitch integrációt, és akkor mész tovább. És utána visszakapcsolni, ez mekkora szívás volt. Mert akár szállítottam, hogy kapcsolja vissza. A Twitch-ről, hogy nem reagált, és azt hittem, hogy hát az most ki van kapcsolva, az most nem működik, és akkor végül egy csomó ide-oda kapcsolgatás, meg újraindítás után nagy nehezen sikerült rávennem, hogy működjön. De eddig ilyen probléma, nem volt vele. Többet ne kapcsolt ki, akkor nem akarja Jó, lehet. Csak akkor elég unalmas úgy látszani, hogy egyedül vagy, és vannak olyan ládák, amiket úgy lehet kinyitni, hogy a twitch kell parancsokat beírni. Tehát ilyen, tudom én, pif, puf boom, meg ilyenek, és hogyha a twitch pörög, akkor az a láda így kinyílik, mint a húzat. Viszont ha én csapkodom a játékba, akkor elég unalmas, mert egy darabig csapkodni kell. Úgyhogy Ez a csinálni, hogy Jó, akkor kivegyek, akkor írom én a Twitch-et. <gül> <gül> <gül> hogy van olyan, ahol nem is enged tovább, mert meg kell szavazni, hogy a következő pályán ott mi legyen a, az ilyen kis módosító, ami vagy szimat téged, vagy segít uh -huh. neked, általában szívat. Tehát valamikor három lehetőség közül lehet választani, és valamikor csak olyan van, hogy szívat. És ugye azt meg kell szavazni a Twitch-en. Na most ha nincs a twitch senki, aki megszavazza, akkor jó, adtam, megszavazom én magamnak, hogy melyik legyen az, ami mondjuk nem szívat, vagy nem annyira szívat. És akkor azt uh, beírom, és így ennyi. De, mondom, a játék az mondjuk nagyon jó. Már alig várom, hogy jöjjön android Androidra is, mert iOS-en már kint van, és elvileg jön majd android is. is Csic. És hogyha megvan a nagy gépre, akkor a szót is használni Androidon Biztos, hogy, hogy nem. Újra meg kell venni. Ja, ja, szerintem a... tudni meg kell venni újra. Mondjuk a DLC azt nem tudom, hogy ezt bele akarják-e tenni a mobilos verzióba, de... Tehát az lenne jó, hogyha már eleve olyan csomagba adnák, hogy benne van a DLC. Jó, ja, lehet. Mondjuk maga a játék nem nagy, meg szerintem. Meg is nézem hány. Hány megabájt. Én pár száz mega az egész igazából. Ja, 700 megabájt sincs az egész cucc. Ilyen grafikás kis csoda. Gondolom, mobiltelefonra se lehet nehéz tenni, mert nem is nagyon meg hogyha álljó eszemműködik. Izzasztja izaszt, meg mondjuk. Megálljó ja, ja, Tehát, hogy ott már működik, akkor simán. Ja, Jó kis játék. És itt tök jó, hogy hoznak hozzá friss tartalmat. Még maga a DLC nem drága, tehát 5 euró volt. Körülbelül. Mondjuk miután megvettem, utána rögtön el is akciózták, mert eljöttek, hogy érdemes lenne. Köszi szépen. Jó, hát ilyen van, hát ezt ez sajnos nem tudja az ember kikösszöbölni. Ha, ha, ha vártál volna még négy évet, akkor lehet, hogy hámből ingyen adják. Tehát, hogy... De erre nem lehet építeni. Hát erre nem. <gül> Meg úgy megérte az árát. játék is. Na, no, nagyjából végigértünk a dolgokon. Még egyszer, mindenki nézze meg a Division 2-t, aki még 17-e előtt vagy 17-én hallgatja az adást, mert azt addig lesz három euróért. góért Róla tolcsó, meg amúgy, hogyha esetleg valakinek ilyen fétése van, Epic games Store-on is 3 euró. Ja, de Uplay-en szerintem ott érdemes megvenni. Ja, egyébként pont az a vicces, hogy a Steam-en meg nem, ott teljes áron van. Tehát, hogy Epic games Storon is, Uplay-en is akció, steam Jó, hát nem. De volt olyan, hogy a Steam-en is akciós volt, és máshol meg nem. tehát hogy ez szerintem tök randó. Előfordul, igen. Előfordul. Én én szerintem ilyen, ilyen, ilyen olcsó még sose volt, szerintem. szerintem. meg nem is lesz talán. Hát egy 60 eurós játék, tehát egy, egy 60 eurós játékot 3 euróért megkapni, én ezekkel úgy vagyok, hogy már csak azért is megnézem, mennyire szar. <gül> <Ennyi> pénnyét, <gül> de egyébként szerintem ez nem is lett olyan rossz. Tehát, egy, ahogy mondtam, jobban sikerült, mint az első rész megjelenéskor. Meg ugye hát nyilván azért akciózzák le ennyire, mert jön ez a Warlords of New York DLC, vagy kiegészítő, és hát azért megint el fognak 30 eurót kérni, úgyhogy aki akarta teljes áron, vagy kicsit akcióz megvenni, azt már megvette, most beúznak egy újabb tömeget, ami majd lehet, hogy ki fogja csengetni belőle. Tehát a 10%-uk azoknak kicsengeti a, a DLC-ért, a, a pénzt már megérte nekik uh -huh. hogy ennyiért eladni, mert... mert keresnek vele sokat, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy nagyon szajáték nem fogy, nem játszanak vele, hanem valószínűleg az van, hogy így még nagyobb pénzeket lehet behúzni vele, mert hát ez erről szól. Minden a pénzről szól. Igen. Hát ezzel a szép gondolattal fogunk, hogy lehetik most elbúcsúzni. <gül> <gül> De fogytunk a mindenből, és hát két hét múlva jövünk vissza, twitch megint leszünk szerintem, mert most még egy be a streamet és hát nagyjából ennyi. Igen. Úgyhogy akarom még a annyit mondani. Játszatok nagyon sokat, meg Igen. küldjetek témákat, ha úgy van, Igen. amit jó ki lehet tárgyalni, Igen. meg hogyha a esetleg rossz adás lesz feltöltve, akkor nyugodtan szóljatok. <gül> Amire most már neurotikezen ezen túl figyel nagyon. <gül> Úgyhogy reméljük. Bár... Na De Az is, hogy egy régi. Tehát az is is jó, azért. Na. Igen, tehát így jó. Jó, azt újra meghallgatni, nem. Nem volt az olyan rossz. Nem? Nem Senki nem panaszkodott, hogy rossz. Csak egy valaki szólt, hogy esetleg meghallgatna az újat is. De jó, van, köszönjük el, mert ez a búcsújtászat és fájdalmasabb lesz. Úgyhogy két hét múlva jövünk ismét, aztán kibeszélünk mindent is. Sziasztok! Съесток.